I det här avsnittet av på 65an är ljudet katastrofalt dåligt. Det beror på ett tekniskt missöde. Däremot är innehållet lika bra som vanligt. Håll till godo! Välkomna till det 22 avsnittet Av Sportpodden på 65 Idag sitter vi här Efter att ha spelat 0-0 igen i Superettan Mot Syrianska FC Som vi även mötte förra året Två gånger Vann båda gångerna men idag lyckades vi tyvärr inte vinna Vi ska prata lite om matchen Som vanligt Jag har med mig idag Fredrik Persson-Lausen Emil Larsson Eh, vad säger ni om matchen eh, Nej det är väl Inte så mycket att Idag heller vi, Jag tycker vi gör 25 Helt okej okay Minuter i början där men sen tycker jag Tycker inte inte Allt är så bra och sen i andra halvverk När man hoppas att vi ska lägga i en extra växa Så tycker jag inte så mycket alls Händer då, då heller vi har ju försvarspelet känns ju fortsatt ganska bra men anfallsspelet har vi ju ganska stora problem i ja, matchen. Det är förmånligt att vi börjar bra. Ja, det har vi gjort en vana i matcherna. Eh, och det, det är ju bra såklart. Eh, vi har ju två riktigt bra lägen där även Skog, det känns inte man riktigt märker att målvakten inte är riktigt med. Eh, vi är överraskade över att målet är halvt öppet och sen... Eh, man försöker sätta den lite sådär. Ja, inte riktigt. Äh... Inte riktigt fotocerad. Äh, sen har vi Karvan också ett läge där. Efter ganska, ganska tidigt i matchen. Men sen skapar vi ju inte mycket. Alltså. Nej, det tycker jag synd. Efter det som kändes som en ganska pyg. Inledning när det blev. Vi skapade en del chanser och halvchanser När vi är ganska raka i spelet. Och, och framförallt lyckas med uppspelen. Äh, när det finns folk som. Kan ta emot. Äh, bollen efteråt, efter en skarv eller vad som helst, men nej det höll vi inte uppe länge Jag sa innan matchen när vi satt på pubben att det, det här är en så här riktningsgivande match vinner vi så blir det ett bevis för att vi är ett stabilt mittenlag som kan vara med och nosa lite uppåt och vi kan drömma lite Förlorade vi så hade det blivit mer isstämning och känt som att vi hade närmat oss botten. Ja, nu blev det oerhört. Det hade jag inte något scenario färdigt för. Men eh, det är ingen katastrof, men det känns eh, frustrerande och eh, inte alls bra. Eh, det handlar väl både faktiskt, den här gången både om resultat och prestation. Eh, så jag ska bli den sista serien. Det är ett lag som vi då bör vinna mot om vi ja, ska klara oss kvar med lite marginal, vilket vi ändå har som ambition. Framförallt på hemmaplan. Framförallt på hemmaplan. Ja. <hör> Återigen så blev det ju faktiskt så att vi har ju en sämre prestation på hemmaplan än våra senaste matcher. Mm. Eh, vilket ja inte alls båda, båda gott. Rätt mycket av de här frågetecknen som vi har berört bekräftades ju igen. Ja, eh, idag tycker jag att vi har ganska mycket boll till skillnad från eh, tidigare matcher. Eh, Syrianska tillåter oss att ha bollen. Eh, de pressar inte så högt som eh, de andra lagen har gjort och som vi är väldigt sårbara för. Eh, och det trodde jag skulle gynna oss. Men eh, vi, vi lyckas inte eh, lösa det. Alltså, vi, vi, vi tar inte tillvara på att inte bli pressade högt för en gångs skull skulle Superettan. Utan vi, vi eh, Spelar lite det På sessionspelet och kommer inte Till så jättemycket lägen förutom De två vi hade i början Kan jag tycka Nej. Vi har ju talat om det här lite Att eh, vårt Offensiva spel Och vår förmåga Att hota har Egentligen varit rätt beroende av Ett par enskilda spelare Och ett par eh, Starka enskilda prestationer i grund och botten så har varit väldigt beroende av att ja men Simon och Filip har spelat på topp och kunnat liksom komma på genombrott, göra sin gubbe eller kombinera sig tillsammans framåt. Och nu får man ju säga att de har ju ett par mindre starka matcher bakom sig. Och det var inte så att de gjorde några fantastiska insatser idag heller. Och det visar väl då att det kanske finns något systemfel ändå att Om systemet i sig inte fungerar Utan att vi alltid utlämnar det Till enskilda prestationer Då kanske man måste börja fundera Över det Jag tycker att det är fullt mänskligt Speciellt när vi matchar tätt Och vi vet också att Filip ju inte är en spelare Som kommer spela 30 gånger 90 minuter under säsongen Så att det är liksom inget jättedramatiskt att de inte är på topp hela tiden. Men frågan är hur fan ska vi lösa det då? Och man kan lösa det genom att man vilar dem. Men man kan också kanske lösa det genom att vi har en spelidé där vi är mindre beroende av enskilda topprestationer för att verkligen kunna hota offensivt. Det var lite här känslan idag. Att... Mm, för Tänker jag också att nu blir Emil Skog Utbytt För Filip Fast Filip hade inte kommit till Nästan någonting Och kändes verkligen som att han var trött Han la sig, sig ner ganska tidigt Efter bytet också Att man såg att han ville liksom bli utbytt på något sätt Ja men jag tror att han fick en smäll Någon minut tidigare Eller han träffades nätt när jag går någon okay. Men jag, jag tycker han borde ha blivit utbytt i stället för skog till mm. exempel eh, reta sig bara på vad han presterar idag på plan för tyckte jag såg pigg ut framförallt i första hand mm, det synd att han missade läget, men han har ju några andra eh, ja men eh, halvlägen eller man ska kalla det men alltså vi har ju inte många skott på mål i matchen vem är det som drar den i ripan? är det, han? Nej. det andra halvläget. Ja, precis. det kanske var oss Google, om det var efter ja, ja, ja. Jag vet inte men, men, eh, jag vill ju föra till det berömda protokollet, jag älskar Simon, jag älskar Filip, de är kulturbärare, men de behöver också få vila mm. ibland, speciellt om de inte riktigt levererar på topp, och jag tycker också det var ett konstigt byte, jag tyckte att eh, Skog har liksom tycker jag en rad av positiva prestationer bakom sig eh, han kanske skulle kunna vara lite mer klinisk som du säger idag i ett par lägen men generellt sett så händer det ändå mer på hans kant än på Philips kant och då måste man säga att det händer mer på den kanten trots att Simon faktiskt föredrar att söka sig ut och kombinera på tillsammans med, med Philips mm. så att jag eh, tyckte det var ett konstigt byte eh, jag vill kanske inte säga det, men jag tror att det är kanske är ett litet att byta. Så. Mm. Så att det är lättare att byta ut vissa spelare än andra. Vad tänker du om de andra byterna? Vi tränar in äh, Emis Majic istället för äh, Filip. Sedan ganska äh, snabbt efter den då, äh, mm. som Emenskog har ut. Du bitet? Ja, till du det bytet? till mer central och ta in i det det tycker jag är ganska bra. Uh, Jag ja, i alla fall ett försök att få lite mer tyngd framåt mm. Och sen är det håll mot uh, Simon mm. ja. Nej alltså Nej sånt som vi har varit inne på Varken Simon eller Filip Har ju sina bästa matcher idag direkt Och då känns det ju som att det är men det är värt att ta ut dem Och prova andra Så vet jag inte, Sen hade man väl kunnat slänga in Ja, dog Eller Ja, det har varit kul att få se någon minut Av filibolt och sånt snart Ja, det är verkligen Om något i frisboxen När han spelar en minut hittills Och märker Han knappt var tilltänkt På det, eller Det, det det har inte funnits några indikationer på att han skulle satsa in någonting. Så det är lite märkligt, det känns som en värvning som Thomas Grabelsson verkligen gillade. Eller som mm. var lite hans värvning eller vad man ska säga. Men han har inte fått någon chans hittills så jag, att, jag vet inte att han inte är så bra som man tänker eller jag är jag tycker det är svårt att säga vad det beror på faktiskt. Om det, om det beror på den enskilde spelarens prestation på träning eller i hur 21 Eller om det beror på förmågan att ta modiga beslut som, som tränare. Ja. Däremot så tycker jag att Brian kom in och han gjorde ett bra, bra inhopp jag tycker att han kämpade mycket han ville mycket slet en del och liksom ändå grävde fram någon chans och sådär att han gjorde ett ganska pikt inhopp det hade varit kul att sett honom på ena kanten och Emil Sko på andra kanten nu när Filip inte riktigt kommer till några riktiga lägen och sådär så det tycker jag det tycker jag att banna du velat ha sett. Jag tycker att Brian som sagt gjorde ett bra inoppel vad det Nej, men som du säger ammor. Var, var i alla fall och stressade en hel del och försökte när han fick. Han fick men ja, det var väl ingen av dem som av ja, inhopparna som egentligen ja, de, jag lov. Det blir liksom de, de inte så mycket bättre efter bytena. Men jag tyckte att man direkt efter bytet så, så tyckte jag att Brian bidrog till att skapa ett annat tryck. Han gick på genombrott ett par gånger. Han hade eh, några enskilda aktioner där han liksom, eh, bröt in i straffområdet. Och... Men, men jag, jag känner nog allmänt så här att idag var det egentligen inte så många enskilda prestationer som var jättedåliga. Jag tycker tvärtom att man kan, här, det var ett par spelare som jag tyckte jag tycker att Kalle såg mycket bättre ut än vad jag satt ja. ut de senaste matcherna, ja. både i det defensiva men också i uppspelen. Så ja. Han blev också utsedd till matchens ja. leader av med, med, med, med, med. någon sponsor. Ja. <hör> Nej, men så att, äh, han gör en, en bra insats. Jag tycker också att äh, Thorn, utan att göra liksom någon sån här uppständeväckande insats, men han, gör det, han gör det bra. Jag äh, tycker att Hellgren igen. Ja. Ja, Spela bra förmåga att variera och värdera. Jag tror att det jag försöker säga är egentligen att visst, vi hade kunnat liksom önska prestationer av våra så här spelare med högst potential, och det är då alltså, då som jag sagt, Simon och Filip, tycker jag. Men, men, men nu sett över det. Över hela laget så tycker jag att man kan inte säga att vi har enskilda spelare som går ut och underpresterar. Det tycker inte jag. Jag tycker inte det är påfallande slarvet. Jag tycker snarast att det är kanske systemet som, som sviker oss. Jag tycker också att eh, faktiskt karvan gör ett bra jobb men kanske i en otacksam position. Så frågan som vi liksom kanske börjar växa fram är ju om det är spelsystemet som är problemet och spelidéen. Mer än enskilda prestationer. Och då kommer den naturliga frågan, hur tycker du att vi ska spela i så fall? Nej men det finns väl, det ena är ju att, att man har samma uppställning, 4-3-3, men kanske Ibland faktiskt ja, släpper tanken på att vara bollförande Man kan ju faktiskt ge, man kan ju faktiskt ge bort bollen det intressanta är att vi hade ett par gånger idag när vi hade längre sekvenser med bollinnehal eh, som faktiskt resulterade i en farlighet för motståndarna mm. så det finns ju något sårbart i det så det är det alternativet att man liksom kanske är mer, mer cynisk eh, och ger motståndare mer boll att om man inte så här kommer igenom eh, i uppbyggnadsfasen så kanske man slår den här långa bollen som är halvt på chans men som åtminstone slutar med att motståndarna den bollen och så får vi försöka gå in tillbaka och ställa om. Det är ett alternativ. Det andra är ju nu kanske det är liksom den konservativa delvis här, anglofila gamla fotbollsgubben som pratar men, men jag tycker att vi egentligen kanske skulle ha ett spelarmaterial som skulle lämpa sig för 4-4-2. Har du någon annan sitt kanske? Ja, alltså jag ser inte alltså 4-4-2 Det skulle vara fel Det är bara det jag tycker Det ofta lyfts fram När det inte ser så bra ut så, Som en Ja som en, som en liksom Magisk lösning på saker och ting Men då sen ja Nu kanske Det skulle väl Kunna fungera nu känns det ändå som Det gäller ju att hitta Veta vilka man ska sätta längst fram Och sen vilket mittfält som utgör För att få en balans där på det centrala Om vi blir två istället för tre Nej men visst Jag ser det inte som en Någon mirakelmedicin. mirakelmedicin Men jag tänker man kan göra ett par e-tagelser Under de senaste matcherna När vi mötte Varberg Som spelade med fem mittfältare Så förlorade vi mittfältet totalt mm. Idag, Syrianska spelar ju 4-4-2 eh, med, med en slags diamant väl, det blir lite svårt att säga, men i alla fall så och jag tycker att vi också har svårt att verkligen trots att vi har enskilda helt okej okay till till och med bra prestationer av våra mittfältare så har vi svårt att vinna mittfältet, att vi blir liksom lite genomsprungna där ändå vi kanske helt enkelt skulle behöva ha en en person till centralt. Och samtidigt så har vi ju väldigt bra kanspelare. Mm. Och sen har vi egentligen också, jag tycker att Karvan har fått mycket, mycket kritik, men han har också faktiskt måste man säga, en en otacksam mm. uppgift. Jag tror att Carvan eh, Karvan skulle kunna fungera väldigt bra om man fick en forwardskompis där uppe. Och jag ser att han skulle kunna funka bra både med faktiskt Dog eller med mm, ja. lite beroende på vad man vill ha för för spel. En som liksom runt och skapar plats och då, eller är det en annan som kan gå mer i djupet. Ja, Migo går ju mycket i djupled och Karvarna är ju liksom duktig på Skarvarna. Så, mm. så att det, det, där skulle man ju verkligen kunna se att de två kanske skulle kunna testas ihop. Mm. Men samtidigt så måste man ju säga att vi har ju liksom inte spelat 4-4-2 på jag vet inte hur många år. Vi har ju ja men vi gör ju lite det i det gör vi ju det, det ser ju alla, Simon går upp Bredvid karvan där Men, men liksom i anfallsspelet så spelar vi inte det Och det har vi ju inte tränat på, på ja, Jag vet inte hur länge som helst Så det känns som att helt byta spelsystem Mitt i säsongen Är det liksom någonting vi bör göra? Nej, det kanske det inte är Förmodligen är det väl det här bara Alltså jag har ju förmånen att vara Support och vi inte tränar Det har vi ju alla men det är, väl, det är väl kanske lite frustrationen som talar nu råkar jag skriva en krönika på hemsidan inför säsongen som heter någonting med eh, tid, tålamod, tillit eller sådär så att det är väldigt... och nu är slut Nu precis vi är slut på ja, nu skit, nu det det nej men eh, jag tycker det känns som att vi vi får göra en massa kompromisser Hela tiden mm. eh, Jag tänker på sånt sån som, eh, som Dennis Som eh, Tycker jag har Stabiliserat sitt spel I takt med att säsongen har gått eh, Vi eller jag har liksom satt lite frågetecken för honom Jag tycker han har visat sig vara liksom förmögen att vara disciplinerad och värdera på ett helt annat sätt förmodligen så tycker jag att det är rätt tydligt att han har fått instruktioner om det och han har hållit sig till det och det är på ett vis väldigt bra samtidigt är det ju så att hans spetskompetens är ju ändå liksom att utmana och hota mm. framåt och fylla på Men jag tycker det syntes idag flera gånger att äh, han han upp och det är ju bra för jag tror jag helt tack på att han har instruktioner om att göra det mm. Men att man gör det är ju ändå så här att visa visar ju att vi inte riktigt tror på vårt fullt blås framåt och förmåga att fylla på med folk och göra någonting av det här bollenhallet. Så det blir väl så där om nu, det blir varken hacka till målet. Det tycker jag också. Vi, vi har ju fortfarande lite problem krän som att välja lägen att gå framåt, och när vi ska vända. Och, och hitta ett nytt läge. Uh, för jag kände också det i första halvlek När det kändes som att vi har många när vi var på väg framåt så blir det ändå att vi stannar upp och väljer att hitta ett nytt läge och rullar en vebacklinj mitt mittfältet. Mm. Ja, idag var det också så jag tänker, ett, de gånger vi hotade, då var det ofta när det, det blev ett par enskilda aktioner. Alltså, Kalle liksom gick i djupet någon gång transporterade boll och gjorde ett väggspel. Alltså, på något vis, när vi, när vi bröt det helt förväntade uppbyggnadsspelet mm. eh, då, ja, men då kom vi till, mm. eh, till lite övertag. Men annars så var vi ju jävligt uddlösa. Vi är väl är för... kanske ganska lättlästa. Det har jag tyckt ändå fungerar först första 25 minuterna, att då när vi spelade upp på Karvan och han lägger tillbaka någon, då fanns det någon där och vi kunde fortsätta. Alltså, att då, just där tyckte jag ändå vi anför mer som en enhet än vad vi gjorde, vi gjorde under resten av matchen till exempel mot Öster. För då tycker jag vi alldeles för ofta det blir så att vi hamnar i en och en som ska Anfalla. Och vi hade något uppspel också på Skog när han klirar in i banan och får en på sig från backlinjen och vi kan spela ut på kanten. Men sen i andra härberget tycker jag vi ju knappt av. Då lyckas vi inte alls med dem där. Då är det, Så fort den kommer upp på karvan eller någon annan så vingen vi där eller vi slår bort den bollen. Nej, men det är lite den det här. Vi måste väl liksom diskutera Anfallsspelet är ju det som är problemet. Som. Jag menar, nollor visar vi att vi kan hålla i Super 1. Vi har väl två raka, raka nollor-matcher. Mm. Eh, vi har hållit någon nolla tidigare och sådär. vi släpper inte in speciellt mycket mål överhuvudtaget. Uh, vi, vi nej, måste man ju säga Ganska stabila i det Det är ju framåt Där det brister Eller där, där vi inte kommer till riktigt uh, De lägena Eller vi kommer inte till uh, ja, men Mål eller farliga målchanser Och, och till viss del Så har uh, målen vi har fått uh, Kanske liksom man ska inte säga tur men det, det är inte alltid då, kanske att vi har förtjänat eh, alla mål vi har gjort. Det är klart att man på viss steg förtjänar men, men och sett till skapade chanser eller man ska säga så eh, har vi kanske gjort fler mål än vad, vad man eh, i snitt borde ha gjort. Eller man ska säga. Så det är där eh, jag kan känna att vår killes liksom, här ligger just nu och hur... Kommer vi till rätta med det? Och, och, och, och samtidigt så har vi ju ändå, kan jag tycka, eh, framåt är ju liksom nästan vår styrka. Så alltså, vi har ju mycket bra spelare framåt. Alltså vi har Emil Skog, vi har Brian Span, vi har Carl Safari, vi har Emis Mage, vi har Filip Troné. Så där framåt är vi nästan. Eh, överbesatta ja, av en ganska bra spelare men fortfarande så kommer vi inte till så mycket lägen eller till så mycket mål Nej, det är väl just det jag tycker också att vi inte får formar lägena för då brukar jag säga att det blir ett par nollmatcher men vi ändå skapar lägen eller vi förlorar, och vi förlorar och vi fortfarande skapar för då känner jag ändå, ändå känna att skapar vi lägen så kommer målen till slut och nu är vi inte riktigt där än att vi ska på lägenhet. Men statistiken talar också tydliga språk. Vi har ju efter åtta matcher 7-6 i målskillnad. Mm. Sex insläppta mål, eller förlåt, efter åtta matcher har vi 7-6. Och sex mål insläpp på åtta matcher, det är ju bra. Det är ju faktiskt bara Varberg och Bravia, alltså ettan och trean i serien, som har släppt in färre mål. Däremot sju jorda är ju Ganska Huset, det är bara tre Av de fyra bottenlagen Som har förmått göra Så eh, lite mål Öster har gjort fem Och sen har vi Halmstad Och Dalkurd som har gjort eh, Sju var mm. Så att eh, ja Vi måste, måste göra mål Det är det fotbollet går ut på Så här. Mm. Och hur hur gör vi det då? Mm. Ja, men det sa vi ju. Fyra två. Nej men jag vet inte jag jag, jag Eh. Uh, nej jag, jag vet inte mm. ska jag göra det. Om vi ska vara positiva så tyckte jag så att de, uh, jag tyckte att Emil gjorde ett uh, ändå ganska pickt. inhopp. Det både det gott det visar att vi har liksom en en forward som man kanske nästan hade börjat räkna bort men som kommer kunna Bidra. Mm. Han det var mot Syrianska förra säsongen som han hade hoppats att han skulle äh, göra det igen. Men äh, tyvärr. Ja. Det, var, äh, det var en skitmatch. Ska vi prata mer om matchen eller ska vi prata om bland mm. annat? Ja, vi Kan pr prata mer om matchen, varför inte? Varför fan ska vi <laughs> Jag har inte sagt det ja Nej men det är klart att det, det, det, det är inte en bra match Men jag menar, vi möter alltså, vi måste ändå, så här, Jag vet även om vi nämnde det tidigare Men vi möter Jumbo som är nu, Även om det är en väldigt tight serie Så vi Jumbo på hemmaplan Och, och visst sjutton ska vi väl Ta de tre poängen liksom. det, det, det är väl kanske Essensen av det vi har pratat om Men alltså, vi, vi måste ju Börja plocka poäng på hemmaplan Också för att Klara oss kvar den här serien eller? Jag är helt enig att vi måste göra det. Och sen får vi se, vi sa väl det här förra gången, det är inte säkert att jag kommer att bli ett bottenlag. De, de har ju tycker jag liksom en, en hel del kvalitet på plan alltså, vad, vad gäller enskilda spelare. Men... Visst skjutsingen är det så att om man vill klara sig kvar med lite marginal då måste man ju vinna mot det laget som ligger hjälplöst sist. Så är det Sen, sen äh, får man komma ihåg att det är ju liksom måste vi till Mjölby när de låg sist. rätt om jag har fel. Här, jo, jo. Men, äh, ja, de har ju bara vunnit sedan dess. Precis. Nu, nu ligger, ligger de väl på direkt uppflyttning äh, och visar sig liksom inte alls vara ett äh, striklag. Uh, och det kan, kommer kanske ska inte heller visa sig vara. Och det, det, det verkar ju knappt finnas några stryklag i den här serien. Så att på hemmaplan. Där vi tidigare i norrättan liksom hade vår hemmaborg. Och var väldigt bra på hemmaplan. Vi pratade inom Valbergmatchen. Eller kanske efter matchen Att vi hade ju inte förlorat oss en syriska eh, hemma ja det var nästan ett år som vi inte förlorade på hemmaplan ja, nu förlorade vi inte den här heller men liksom vi tar ju inte de här tre poängarna som vi gjorde förra säsongen eh, även mot eh, kanske lag där vi borde ha gjort det och det är ju extremt synd det är ju det de här poängen vi behöver för jag menar borta norr mot öster och så vidare det är, det är ju ett helt okej resultat. Men 0-0 hemma mot Syrianska som ligger sist. Jag kan inte tycka att det är ett okej resultat. Nej, men det är ingen som säger emot. Nej. Bortaspelet är bra. Men jag tror att det är det som vi har snuddat vid i diskussionerna tidigare. Att vi gynnas ju tror jag av att inte behöva göra matcherna själva. Mm. Det har vi sett både mot BP och Örgryta. Så vi har haft motståndare som har velat sätta press på oss som vill ha haft bollinnehav och vi har kunnat vara ganska försvara mycket folk, ställa om snabbt utnyttja det, det omställningsspelet vi är kapabla att ändå Samtidigt vi, så vill liksom Öster de kanske inte vilja ha jättemycket bollinnehav eller det vill de väl men de, de satt ju också väldigt press på oss och där lyckades vi inte att spela oss ur testen alls tycker jag. Så att det som att vi kommer nu att högre upp. Och det ja, alltså det, det, det gäller ju verkligen att tar de här poängen. Visst, vi samlar en poäng nu igen. Och det är det, det är bra att vi inte går tomhänta. Men nej, på hemma plan man, man vill väldigt gärna plocka tre poäng, speciellt när man möter i jubbon så att säga. Men vi har ju liksom en rad... Alltså jag hör, när man tittade framåt så visste vi att vi hade en, åtminstone på pappret, väldigt hård inledning som vi vill klara oss igenom på ett mer än godkänt sätt, mm. poängmässigt. Men sen har man väl ändå tänkt då att från och med idag och framåt så har vi ju en, en rad matcher som där vi bara kan plocka lite mer poäng. Men den syrianska idag Gajs är ingen lätt match. Men guys är ett mittenlag. Och har inte liksom övertygat spelmässigt. Eh, sen har vi Norrby hemma. Ja, visst, Norrby har gått ganska bra. Men det är ju inte... Det är ändå Borås andra lag. Så ska vi inte skrämma gärna oss på förhand. Eh, Halmstad som går knackigt. Och sen... Frey hemma. Alltså, vi har nu en rad matcher. Där vi faktiskt måste... Vi ska, måste väl kunna plocka liksom en, två, tre poängare här i de kommande matcherna. Och sen Degerfors, Dalkuld innan det blir ett litet sommaruppehåll. Så jag menar, minst av de här matcherna måste vi vinna minst tre. Tycker jag. Mm. Och eh, ja. Man kan konstatera att det finns inga lätta matcher i den här serien riktigt Även om man möter den som tillfället ligger sist så betyder det inte att det är ett dåligt lag och kommer att ligga sist framöver. Det, det är en bra serie där. Eller det är en, en... en jämn serie, det kanske inte är en bra serie. Men, en och, men det ska finnas minst, minst fyra lag som är lätta att möta. Det är de fyra vi ska efter. Oss. Mm. Vilka är det det påstår jag se, men, det, ja, men vilka tycker du att det är? Det ser vi ju i november. Ja, vilka, kan, vi, kan vi se någon tendens nu? Vilka tycker vi att ja, alltså, det är nu? Syrianska är väl lätt, känns det som. Dalkud ett annat, känns det också som. Ja. Sen vet jag inte. Alltså, jag menar inget, de ligger långt ner ja, nu. De ligger det. väl på farplats ja. neråt. Öster gör vi också. Vi mötte Öster... De eh, var väl bättre än oss måste man ju ändå säga. Mm. Det var inte så att vi eh, hade att vi skulle ha vunnit den matchen. Det, det hade vi gjort på tur i så fall. Och eh, Halmstad eh, topptippade inför, inför säsongen. Det säger väl ingenting nu men eh, fortfarande så är det ju så att... Eh, jag menar det, det är inte ett lätt lag att hette de dem på bortaplan Så att Nej, det det. komma dit och ta tre poäng är ju inte liksom, världens det barnlek Det är det inte jag, Kanske är det så att Frey ett av laget vi ska ha bakom mm. oss ja, det är, mm. Alltid det Men det är så. Annars tycker jag det Jag måste ju säga att det är så gnäddigt nu Så annars så, så tycker jag jag så mycket om att vi befinner oss i superrättan Eftersom det ser vi som är på riktigt det är mestadels riktiga lag. Eh, man kan se hur det produktioner. Det då och då i, i en tidning som inte är jättedålig mm. Ja. Och det kan man eh, säga att vi ligger ju liksom i mitten av den serien fortfarande. Så alltså, det är inte på något sätt katastrof, katastrof. Vi, vi skulle ha varit ett bottenlag och då hade vi sett det här och gnällt otroligt mycket ja. förmodligen. Vi ligger hyfsat till ändå. Jag menar, skulle vi sluta på den här placeringen som vi ligger nu, vart är någonstans runt nionde plats eller någonting sådant? Så, så, så skulle vi ju tycka att det var bra i slutet på säsongen. Jag tycker att det är bra i alla fall. Jag, jag skulle vara nöjd med nionde plats. Om vi skulle avsluta säsongen, nu skulle jag vara nöjd. Absolut, och det här tycker jag är jätteviktigt att du säger. För att jag tycker att det har funnits en tendens nu i en del av de lokala medierna och där är en omskrivning för VLT att tillskriva supportrarna för höga krav det tycker inte jag stämmer jag tror att alla supportrar som följer det här laget och har gjort det ett tag har precis samma målsättning klarar vi oss kvar utan kniv på strupen utan att vi ska liksom ha ett så här jävla drama i sista omgången då är alla jättenöjda. Mm. Allt annat är bonus. Det, det, det tror jag liksom är ett viktigt budskap. Både till då VLT. Som, som jag tycker har liksom i sin senaste rapportering har så här, jag en poäng av att det finns ett utbrett supporter-missnöje. Det tror jag att det jag, jag tror att det finns en viss frustration. Och frustrationen handlar egentligen inte så mycket om vad vi ligger i och Jag tror att frustrationen ligger i den här känslan. Att det finns en större potential som vi inte riktigt får ut. Att laget inte riktigt har gjort sig självt rättvisa. Samtidigt så är det bara så att vi får vara realister. Vi är en nivå upp. Det är som vi tycker det vår potential. Liksom. Den, den är liksom inte oberoende av vad vi har emot oss. Jag tror att det är det vi har liksom, så sagt ligga och får börja acceptera att, att en sån spelare som liksom så här, Kalle Svensson som vi har tyckt var liksom, ja, han kom till oss och kände vi fan han är, för, han är lite för bra för oss liksom. sån här, han ser en otroligt bra värmning och det är han fortfarande men jag tycker också, och det får man säga när han kommer upp en nivå och lag som sätter press på backlinjen både i det offensiva spelet men också liksom man sätter press på oss när vi har bollen och man ska sätta igång spelet så det blir det förmodligen förklaringen till det som vi tycker det har varit slarvet. Mm. Så att nu ska hela det här manskapet leverera på en nivå över den vi har valt oss vid. Och, ja. Ja, men man tar en sån som Kalle Svensson jag menar han har ju varit på den här nivån tidigare. Han har spelat i Guys och, och de spelade väl i då? Ja, och i Lundköping i Superrättan också. Ja, och, och jag menar, inte får vara som, men det finns väl kanske liksom en anledning till att han inte blev kvar där heller. För att han var ju inte dominerande på den här nivån då. Och sen så tycker jag absolut att det är en jättebra värvning och han spelar jättebra. Men eh, han har ju fortfarande på den här nivån lite grann och bevisar vad man ska säga. Ja, för att annars så, så kommer ju också vi... Eh, att, eller, men liksom, då kan inte vi heller spela med honom om, om det visar sig att han inte håller på den här nivån. Vilket jag absolut tycker att han gör hittills. Det inte det jag säger. Men jag säger att mm. eh, han har varit på den här nivån tidigare. Och eh, sen inte blivit kvar i de lagen eh, där han har spelat. Nej, det kan man säga. Vi har ju en, en väldigt faktiskt meriterad backlinje. Om man ser hur vi startar de bästa matcherna. Vi har med Florian. Vi har startat med Karl Svensson, vi har startat med Berisha och så Dennis. Det är Dennis då som ju inte har erfarenhet av den här nivån. Men jag tycker att eh, han är inte min ideal vänsterback. Jag tycker att han tar lite för mycket risker och är lite oslipad. Men jag tycker också att han har utvecklats och visat förmåga att, att förstå vad som krävs. Och han måste få den tiden på sig på den här nivån. Men det intressanta är ju ändå att trots att vi har en väldigt erfaren backline så tycker jag att, ja, men, och trots att vi har släppt in lite mål så tycker jag att vi har haft ett par matcher där det har känts otroligt skakigt i försvaret. Mm. Samtidigt så är det liksom inte där det brister heller Nej. på något sätt. Alltså, som du säger, vi har släppt in lite mål. Mm. Vi gör inte mycket mål. Vi skapar inte mycket chanser heller. Det, det är på något sätt ändå där... där ja, kärna liksom är att vi, vi, vi kommer inte till chanser. Och vi gör inte speciellt mycket mål. Så det är där vi måste förbättra oss. Det känns som att backlinjen... Visst, man kan tycka att den är lite skakig ibland. Man kan tycka att vissa uppspel är lite där Och man kan... Absolut argumentera för sådana saker Men det är ju ändå Någonstans i anfallsspelet Som vi brister För att vi spelar 0-0, två matcher i rad Vi håller nollan, vi har hållit 0 Matcher över det Men vi gör inte tillräckligt mycket Mål för att vinna matcher Det är där vi brister Ja, men, ja fast Jag vill kasta, eftersom vi inte har något Så vill jag kasta in en brasklapp ja. För att matcherna har inte sett likadana ut. Nej. Vi, vi spelade med honom hemma mot Trelleborg. Ja, ja det, var, det var en bra match. Och där skapade vi mer, absolut. Där skapade vi jättemycket. Men, måste man säga, det var också en match mm. där ju Anton räddade en poäng mot oss. Där han gjorde ju liksom fyra räddningar mm. Och det vi släppte till otroligt mycket. Så att det har inte sett likadant ut i alla matcher. Jag tycker nog att vi... Eh, att jag, vi det kanske finns... Eh, en tendens till att våra prestationer har ändrat lite karaktär. Mm. Att vi ändå har blivit lite mer riskminimerade under seriens gång. Att det var lite mer full fart framåt i början. Nu uh, du säga att vi liksom har mer gått mot, uh, ska man kalla det, hållet, Att vi, uh, som i början av nollrätten någonstans inte kom till speciellt mycket chanser. Vi vi var väldigt riskminimerande Och till att liksom vinna matcherna På de få chanser vi hade Och ett bra säkert försvarsspel eh, Eller Nej, Så långt skulle jag inte vilja gå Men det kanske för då, då skulle det, Om det hade gått till Torano hållet Så hade Brian fått spela alla matcher Från start eh, så, så, Men, men, men jag, jag, jag har ändå en känsla Av att Under resans gång så har man nog försökt föra in ett större mått av, man kan kalla det antingen förnuft eller försiktighet. Det är min känsla. Och det är intressant att jag är inte säker på att det är bra. Alltså min poäng är att det kan vara bra, men det kan också vara ett så här... Om man ju verkligen tror på det här så är det jättebra. Men gör man det för att vara till lags eller för att det har liksom härjats för mycket om att vi har varit förskakliga bakåt och så. Då är det fel. Alltså jag, jag tror att äh, ja, det som har lyssnat på det här och äh, modar, förmodan och kommer ihåg vad jag, vad jag har sagt så är ju ingen possession fantast. men äh, jag tänker, om de nu tror på det här, då får de ju köra sin grej. Jag tror att det blir dåligt om de, så att säga, lyssnar för mycket och försöker att, fånga upp ett missnöje. Och så ska man liksom göra en halvmesyr av det. Det tror jag inte heller. Det är Erik Hamrén utav. Exakt. Och det vill man ju verkligen. Inte. Men det är lite kul om vi visar mer shining i den här Nej, men, och Apropå det med hamren då... Så, så kände jag väl ändå lite idag att det här bytet det var illavarslande. Att man eh, tog ut eh, skog och lät Trone vara kvar. Jag tänkte att det är ett byte som är så lätt att göra. Det hade kostat lite mera att ta ut eh, den som på pappret är vår liksom, bästa spelare och eh, en hemmafavorit. Ja, men jag håller med alltså, vi älskar Filip allihopa. Och det är ju en fantastisk människa spelare, men jag spela men, eh, tyckte jag att i den här matchen så kommer han absolut inte till sin rätt. Och eh, sitt byte på honom var ju liksom eh, det mest eh, uppenbara. Absolut. Eh, så, så nej, vi får eh, men hur kommer vi till rätta med liksom, att äh, spela bättre anfallsspel i framtiden? Det är bara det är bara att köra på. Med vår processen, eller liksom vi, vi är duktiga på kom tydligen. Äh, så det gick ju bra mot BP till exempel, och så vidare. Så det man tycker var ja, inne på matchen där, att vi då skapade vi en hel del, men vi släppte också in, eller jag släppte till en del målchanser. Och sen dess har det varit lite för mycket åt andra hållet. Mm. Kanske. Och där handlar det någonstans om att hitta någon balans. Om man nu som, inte, tror på det här sättet att spela fotboll. Men sen är det de som jag säger. ser de skapar inte mycket heller. Alltså det är inte, de har ju inte speciellt många chanser. Nej, nej att, det är försvarsspelet som sagt. Men det, är det, att det handlar väl mer om att vi ska hitta en balans. Där vi, eller våga mer framåt känns som. Nej, men alltså, det är väl en ganska dålig fotbollsmatch. Mm. Tycker jag man kan säga generellt Det är kanske den sämsta Ja äh, yeah. Förutom Mjölby som var varit i botten Men i alla fall jag tycker den sämsta matchen på hemmaplan mm. Alltså kvalitetsmässigt också När man tar hänsyn till motstånden mm. mm. Och Inte jättemycket klara målchanser Men jag tyckte nog a, absolut Att det fanns sekvenser där de Kändes farliga Och eh, hade övertag på Så kommer rätt mycket folk Och eh, vi har ju pratat om det hur jobbigt det är att ha sviniga och bra spelare emot dem, så menar, Raja Lasko är ju ett mm. hopp. Eh, och antar jag i för några bra redningar. Men sen får vi väl ändå, jag vet inte, Jag tycker ändå vi, vi får ju akta oss för så att vi inte börjar låta som ritodlar när vi inte kan vara ritord. för så det mycket folk fotboll, vet vi. Det här är ju ändå, som det heter i introduktionen, supporteruppladen på 65a. Så vi sitter ju bara och spekulerar och snackar utan vi egentligen kunde någonting, eller det, det du säger? Ja men lite så, framförallt så tänkte jag att vi har pratat rätt mycket Trots att vi inte så nöjda med vad de levererar just idag Så har vi ju, jag tror att de namnen vi har nämnt mest idag är ju och Filip och Simon Och det är ju för att de här i grund och botten så är jäkla bra Och framförallt så är de så väldigt mycket VSK Precis, så det är de vi verkligen vill och hoppas ska kliva fram för att eh, kunna ja, men, eh, fortsätta leverera på den nivån som de har levererat tidigare och det vet vi att de kan egentligen. Ja. och jag, jag ville komma till att jag har inte åstadkommit så mycket i livet, men en av de sakerna som jag, som jag tycker om att tänka på att jag faktiskt har åstadkommit, det är att eh, eh, det nu numera finns en fantastisk fin Philip Troné sång som som faktiskt jag har importerat från, från Berlin Där vi har byggt på Torsten Maturska Den uh, fantastiska La uh, lagkaptenen Union Berlin som, som genom ett under blev Philip Tronet Den har satsat fin, ja, så, så, så fint tycker ja. jag Den har satsat så fint det kan man nämna att du har bott i Berlin ett tag Så att du har liksom snabbt upp den därifrån Det har jag gjort Och, och uh, jag minns ju när vi Att jag faktiskt sjungit den för Philip Troné face to face På uh, Nätten på Ålstad efter ett äh, Säkrat äh, <laughs> Norrätta äh, Vad heter det? Norrätta kontrakt Ja, ja. Nåväl. Men, men det med detta Men Egentligen så borde ju Simon också ha en sån Borde han inte det? Ja. Det borde han ja. Ja, men Nu bor jag inte längre i Berlin Men däremot är jag småbarnsfars här, så att, äh, Vad säger ni de om det här? Här är Simon Här är Simon Här är Simon Här är Simon, här är Simon. Ja. Sen får vi jobba lite för det där Men vi kastar väl ut det här som en tråd Tänker jag och, och För en sång ska man ju ha Jag känner att det är bättre än just den där <laughs> <laughs> Men nej, vi, får, vi får jobba på det det är Simon, här är Simon, här är Simon. Så det stämmer lilla kärle. Ni... Det där känt man får inte byta ut mot annat. Men eh, om vi nu har att en kamera här, så har du nu fortsatt programledare och varken blinkar eller lägger sig ner på bordet. Sjämmas? Ja, hade jag varit spelare av skol så hade jag väldigt stolt över att få den där låten som förslag. Mm, <här> jättebra. Eh, så <ska> vi... <här> <här> Ska säga att med denna fina sång har det snackat ner äh, ganska matchen tillräckligt och äh, kanske bara nästa match äh, som vi möter guys redan på tisdag. Det är ett på given här nu i superrättan. Det där är väldigt dåligt med de här utdragna omgångarna. Jag tycker att vi antingen har vi otroligt långt mellan matcherna eller otroligt kort. Mm. Alltså det här med det, vi tar är torsdag och sen tisdag. Det är men just nu är det i veck ja. veckomgång också, vi så nu är det ju extra tätt, det beror på någon sorts uppehåll sen här framöver. Men ja, jag kan ändå köpa resonemanget att ibland så blir det väldigt långt och ibland så blir det väldigt kort, rent generellt. Men som sagt, guys borta på tisdag, vad tror vi om det? Ja, det gick ju bra senast och var Göteborg som man får hoppas på något litande och bortavspelet har ju fungerat betydligt bättre, så lite hopp kan man väl ha. Man vill ju alltid vinna mot guys, eh, av många anledningar. Ni, ni som har koll på allting, förra gången fick jag så fusklapp, vilket underlag det skulle vara mot öster, det var hybridgräs som visade sig vara sand. Men är det nu klart vad, vad matchen ska spelas? det är klart vad matchen ska spelas eller det får för ett som spelade sin senaste match på gamla Ullevi. Och den mattan är väl i gräs, Vad tror ni om den matchen? Nej, jag hoppas på att vi kan göra något liknande insats som mot Öis borta. Där var vi i försvaret väldigt bra och sen lyckades vi ändå få till det när vi kunde sticka upp där på våra lägen. två ett med oss hem, det ser jag gärna. Till. Jag vill att vi ska vara kliniska och koncentrerade. Göra jobbet. Men jag vill nog också att vi ska vara fan lite mer desperata på något vis. Alltså att vi ska... men Har vi chans att ta med oss en poäng hem så ska vi inte gå bort oss. Men jag tänkte ändå som idag... Det var inte som att vi kast... du vet vi, vi uppträdde inte som ett lag som ville vinna till varje pris riktigt. Det skulle jag nog ändå vilja se. Jag vill att vi ska ge allt. kan också säga att ibland så känns vi lite rädda att förlora. Att vi... ja, men vi, istället för att vilja vinna som vi kanske gjorde i så vill vi verkligen inte förlora just nu. Ja men så kan, det, så kan det kanske vara Som idag till exempel Som idag Men inte imorgon Imorgon är en annan dag Imorgon är en annan dag på tisdag en annan dag. Tisdag en annan dag Och ja sport då mm. men Då spelar vi inte 4-4-2 eller vad tror du Förmodligen inte Nej, Jag tänker ropa sport på gamla Ulle Ja det tänker väl alla göra Här kommer Simon Här kommer Simon <laughs> Kommer du också okay, sjunga när Simon Johansson gör mål? Nej, jag mål är det ändå Nej, jag klar. När jag är mål Guys så kommer du att sjunga det. Eh, Bokningen till typ bussen ska du också säga. Precis, vad jag tänkte säga. Videoskap och nu är det som vanligt som är Nu det finns det bara ett sätt att sluta det här på. Här är Simon. Här är Simon. Här, är Simon. här är Simon. Jag är mål mot Guys. Ja, ah, något sånt. Boka till bussen och se när Simon Johansson gör mål mot guys, kan vi väl säga. Heja sport! Heja sport!